اومه چرانه کېرمه ایوانا په 2028 کولکه دیوانا ویلفير اَسوسی ایشن په خدمت سره په اونکه د جړي نور سره نشته جوړه شویې ده چې په کې تقریبا 3 نیم سا وا اګه ته مفت تعلیم ورکړي څوک چې د بابا یا د فلور د خوشو جاغنا محرومه شویوي د دې ټول خرجات اومه ویلفير ترست برداشت کوي اومه ویلفير ترست چې یو غیر ملکی فلاحي ادارو نه په پاکستان کې بلکې په ټول اسلامي چې څو وخت څه افواحات او مصیبات وروشي نو په شان د نور فلاحي ادارې د انداد ور کوله په ميدان کې سارتوي په پاکستان کې د اومه وی فی ٹرسٹ مولانا محمد ادريس صاحب کوي او د تعلیم په ميدان کې اومه چلدن اکیډمي په نومو تعلیمی ادارې جوړه کړې ده چې مین برانچ په نوشهرا کې اومه چلډرن اکیډمي نوشهرا ده چې پکې تقریبا 120 یتیمان بچیان تعلیم ترلاسه کوي د اومه چلډرن اکیډمي وانا پرنسپال محمد اسماعیل جنستولي په واګه مو د اکیډمي ان چارې غلام سن وزیرنا چکلا د اکیډمي په حواله تفصیلات پوسټل نوای په خپلجباب سو پدې ډول منام غلاسان داي زاده وانا ویلفر ایسیشن یو ادنا کارکونیم ای او ما چلنکرد بیوانا پرنسیپل پرنسیپل محمد اسماعیل صاحب ده. نو چونګه هغه سپور موقام موجود ندی نو زه زین تو د ټولې د اومه چلډرن اکیډمي وانه معلومات در کومه اومه چلډرن اکیډمي وانا په 2012 کې دغه سٹارټ وخت شوی دی نو دغه کې نن سبو 315 طلبه لوم شته دغه خپل تعلیمات سره وی نو دا ټوټل یتیمون دي د عمر چلڈرن اکیډمي ونه تلباته فری ترانسپورټ یعنی د ای ترانسپورټ کمپلیټلی فری دی فری درېس یونیفورم سکول یونیفورم اپ تو بورډز هرڅه د یونیفورم د ای تفریملای ویجی بکس د ای تفریملای ویجی اېز د سه شاینشتہ چې د ای نه فیس و خاص شي د هرڅه د ای فری دی د ونه ویلفیر اソسییشن د اکیډمي چراوی د عمر ویلفیر ٹرسٹ نو شهرا تاون سره ای اومای ویلفیر ٹرسٹ مشهر مولانا ادریس صاحب دغه یو سپیشل په دغه علاقه باندې یو نظره کرم کړای دی چې دغه علاقې یتیمونه بچونه د پوره ای اومای ویلفیر اومای چلډرن اکیډمی وانا ورګریدو چې څومره اخراجات کیږي د اومای چلډرن اکیډمی وانا دا ټول سپانسر کوي اومای ویلفر ٹرسٹ اومای ویلفیر ٹرسٹ صرف پاکستان لیول باندې نه تقریبا ټول مسلمان ملکینو کې دای که ها او چیرېداسه آفات ورشي په یو الاګه کې یا زلزلاوي نو پدغه کې د ريګول راغ خپل چاره کو د یتیمونو د پورا دغه اکیډمي دو چې 315 سټوډنټ دی په دغه څخه د اومې ویلفر ٹرسٹ پتا اون سرا یتیم بچونته د دغه 315 سټوډنټ علاوه 200 کا سونته سکالرشپ هم لويږي انولي اومې ویلفير ٹرسٹ مین سنټر نو شيره د ولته د دې اکادمې دوه څه تقریبا 8900 طلبه ولته هنده اسپانسر کوي نو شرته میږه اغه طلبه لږي چې یغه اپروش د اومې چلډرن اکیډمې وانه تا نکهږي نو اغه طالبالمون میږه نو شرته لږي کلمو چې د ګلدستان وزیرنا بیا په شته نو وکړه چې په اومې چلډرن اکیډمې وانه کې د طالبالمون د داخله ول او د ایسوزونه د برت کول ستری کې کار دي او د تعلیم ستا وزه کول مو را دي نو دغه انټری ټیسټ کیږي کول مارچ میرس کې دغه د پورا ټیسټ کیږي او هغه طالب لمن چې د غا پره پرې اپروچ ممکن وي چې ملالکی کې ګاډي چاليږي د اومه چلډرن اکاډمي وانا نو هغه طالب لمن نو ټیسټ وخص شي پخ ټیسټ مهبادي په اکاډمي چو دا فلاحال <سؤال> په عمر چلډرن اکیډمي وانه کې چوداستو استاذون دي هر کول <سؤال> چې میز ضرورت محسوس کی یا کیم ټیچر چیرې بل لورای لورشي یا ریزاین وکو نو هغه د پوره میر با قاعده ټیسټ شردي ټیسټ نه بعد هغه ټیچرون انټرویو کوي پغه نه بعد د سلیکشن کوي ان شاء الله میز را ده د دوه میز ایکستند کوي میٹرک لیول پرو کوي او بیا د خدای ووکو میژ دا هندو هندوجه یو کالج لیول پره د اکستنشن او مچلن اکیډيمي وانه چې په موجوده وخت کې د ہاسټلز انتظام نشتا ځنې وی شور او تکړه طالبان مون د ہاسټل خوایش په دازه روي زکا چې د دی په وینا په کورینه کې د کور چارې لاله ډېری وی د دې ته د مطالعه موکه ډېرې کا مې لويږي تاج محمد چې په پنځم جمعہ کې سبق وی وی شور او تکړه مې میږي دغه د تاج محمد دہ سفر زپینزم جمت کي ټيچرون فو ډرشه دي ډرخلک لیکچرر کوي یره کورکه همزدیوي یي بوي د بيټي 4 وي واستل وشي په استل کې سبق شویل شي کلمو چې د تاج محمد دا خواهش د ګلسن وزیر مخه تک 6 شوال نودای وایي چونکه دغه علاقې د څورا سټوډنټ دی د ټوټل لوکل دی نودای د هاسټل څه تنظیم فلحال نشته لوکل ګسوند خپل کورینه تای اخپل د اوما ګاډي وري دا غته مې ژه اراده شته خود دای چې کی مو وس اج نکو اکثر سټوډنټ په هاستل کې بیا وخت لري کول دي ته مشکل وي نو د دې عمر د امر دای چې نرسری سټوډنټ ته ډیره مشکلای وي دای په هاستل کې وختری په رودلونکي وخت کې مې زده اراده شتا د هما په کوآپریشن سره چې دغه کې تعاون وکو نو خپل چکیم مزه کې مې زده تا وخلي اگر مې پورا نو په هغه کې مې زه هاسټل هېره داشتا چې دې دې پورا یو هاسټل کموي ان